Il coordinamento lesbico romane presenta never, never, never, never no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di radio really onda rossa. Allora, buonasera e eh, ci si sente? Perfetto. Allora, buonasera. Stasera eh, abbiamo in eh, trasmissione con noi due eh, ospiti graditissime che vi presenteremo tra breve. Intanto in radio per è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto eh, per del martedì femminista e lesbica autogestito a cura del Coordinamento Lesbiche Romane. Stasera siamo Caterina, come al solito fonica E buonasera, ve lo dico io da parte di Caterina perché non ha il microfono. Poi c'è Rosina The Voice. Buonasera a tutte. E Lucilla, che sono io. E eh, questa sera, come vi dicevamo, abbiamo una trasmissione, abbiamo due ospiti gradite eh, per eh, parlarci di qualcosa di cui abbiamo già parlato l'anno scorso con tutte e due, però stavolta le abbiamo volute tutte e due insieme per la nuova esperienza di quest'anno e sono eh, Valeria Santini. Ciao. Per il campo lesbico di Agape che si terrà nei giorni di Pasqua e precisamente dal dal 21 al 25 aprile. Benissimo. E Anna Zaccagnini, invece, per il eh, campo femminista che si terrà a luglio. Ciao. E di quando la data? E eh, viene dal 24 al 31 luglio. Perfetto. Quindi eh, questa sera innanzitutto vorremmo ricordare eh, che cos'è eh, eh, il campo il campo eh, che cos'è il centro di Agape, il centro ecumenico di Agape eh, e mh, chi di voi si vuol dire qualcosa a questo proposito? Anna. Sì, eh, dunque Agape eh, ha una lunga storia, è nato nell'immediato dopoguerra. Avvicinate un po' di più al microfono. Mi senti? Si Mi sentite? liូវo andato nel 47 nell'immediato dopoguerra ehm per opera del pastore valdese Tullio Vinaï che praticamente insieme a giovani e ehm, volontari delle valli agapine cosiddette nel circondario di Prali e ehm, ha costruito pietra su pietra questa mh, comunità, questo questo mh, edificio per ospitare una serie di incontri che erano destinati alla pacificazione al dialogo e ehm, allo scambio culturale ehm sia in campo religioso, sia in campo laico, perché non bisogna dimenticare che Agape è un centro egumenico, ma ha un'impostazione profondamente laica, nel senso che rispetta qualunque orientamento ideologico, qualunque scelta di vita e qualunque posizione religiosa e quindi è nata Agape come luogo d'incontro. Agape significa amore e diciamo la la caratteristica simbolica di questo posto è un luogo senza mura che si chiama ehm, eh, tempio all'aperto e che ehm, ha questa caratteristica proprio perché non, non ha confini, non ha limiti ed è aperto e su mh, su questo Uh, spazio che che circonda il tempio all'aperto c'è una scritta che che in greco che significa Agape non verrà mai meno ed è un po' il simbolo la cifra di quello che rappresenta Agape e eh, ehm, una cosa che volevo ricordare mm -hmm. è che eh, i valdesi sono stati durante il periodo eh, nazifascista sì e eh, hanno subito eh, persecuzioni tanto quanto altre comunità. Il, il eh, ricordiamo gli omosessuali, gli ebrei, eh, gli zingari e via discorrendo, eh, però i valdesi che eh, erano una piccola comunità e comunque eh, poche, numericamente meno significativi di altri, non sono stati mai ricordati o poco ricordati nella storia ed è molto significativo il fatto che questo uh, questo campo, quindi questo centro sia nato nell'immediato dopoguerra proprio con il senso con il discorso dello scambio culturale e per la pacificazione, come diceva Anna. Sì, perché dicevo che anche molti valdesi erano sono dovuti fuggire oltre confine verso la Francia e poi sono rientrati, quindi eh, alcuni sono rimasti in clandestinità e in luoghi nascosti che erano i collegi dei barba che erano delle grotte, delle caverne dove si delle stalle dove si rifuggiavano e dove predicavano ehm, in un primo momento questi barba che erano appunto i i predicatori che non avevano un'investitura religiosa, secondo un'ottica protestante erano appunto persone che si investivano di questa di questa cultura e, e portavano il messaggio, un messaggio di fratellanza profondamente trasportato da l'uno all'altro. Bene, allora questo era giusto per ricordare e invece adesso veniamo più a noi e ai significati dei dei campi. Eh come vi abbiamo accennato, c'è un primo campo un primo campo che è il campo lesbico e e per questo vorrei chiedere a Valeria ehm intanto qual è il tema? di quest'anno e il tipo di programma intanto se ci vuoi accennare qualcosa sì allora il campo quest'anno che è la decima edizione del campo lesbico che è sempre nel periodo a cavallo di pasqua comincia il giovedì e finisce il lunedì dopo pranzo quest'anno si intitola lesbiche post polimorfiche e diciamo che il tema il filo conduttore eh, del campo è l'andare oltre le categorie, oltre quello che ci si aspetta che siamo, quello che è previsto che noi siamo come lesbiche, quello che è previsto che sia la realtà, gli schemi, i ruoli, ehm il genere, ehm la rispondenza de del sesso, dell'inclinazione sessuale, eccetera, quindi l'idea di eh, guardarsi anche da un'altra ottica, decostruire degli stereotipi, provare a spostarsi oltre e vedere che cosa succede. Quindi questo è molto interessante soprattutto per per noi lesbiche, insomma, no? Sì, sì, sì, proprio il tentativo sarebbe quello di sperimentare appunto altri immaginari, altri desideri, almeno di valgliarli. Poi possono piacere o non piacere, però questo è un po' in generale il la nostra proposta anche degli anni passati non è che necessariamente tutto quello che proponiamo ci sembra giustissimo per forza no però ci interessa proporre delle cose anche come argomenti di discussione poi alle uh, campiste può piacere o non piacere se ne può discutere però almeno si si fa vedere si richiama l'attenzione sul fatto che dei fenomeni ci sono delle cose esistono e poi si può essere d'accordo o meno però è un modo per no non facciamo censura possibilmente sì Caterina ha detto senza sì. microfono non fate censura e e quindi ha risposto Valeria che e questo ecco, quindi è interessante perché poi il uh, um, cioè ci sembra che il discorso uh, su questo piano uh, di interesse collettivo sia proprio la decostruzione, no, di certi schemi o certi uh, dettami culturali per provare insieme a e sperimentare, ma se anche non lo si vuole sperimentare, però a conoscere, no? Mi sembra sì. che quella sotto questo tipo di sottolineatura sia estremamente significativa, perché altrimenti si va soltanto su dei binari dati e solo quelli e poi alla fine, se come i desideri sono indotti, non sai neanche veramente che cosa sei e che cosa desideri essere, no? Al di là del anche se il desiderio di, di per sé non è nel contenuto di questo campo, però ovviamente eh, lavorare su ruoli, schemi, eccetera eccetera significa anche andare a, a interrogarsi profondamente su che cosa si desidera, no? Sì, e anche su delle eventuali riappropriazioni. Infatti eh, tra tra gli argomenti che affrontiamo nel campo, ad esempio c'è il denaro. Il denaro e l'uso del denaro le lobby, le com la comunità lesbica, anche questo è è un suggerimento, cioè è un argomento che buttali e intanto ne discute oppure eh, c'è la post pornografia, argomento sul quale non necessariamente anche noi della staff erano tutti d'accordo, però comunque è una proposta si propone per conoscerlo, dopodiché eh, ti posso il fare il una analisi che significa post -aperto. pornografia. Allora, la post pornografia è una un nuovo modo di fare pornografia per quello che ne so io che sinceramente non sono la proponente di di questo no. <ride> di questo argomento e però eh, per quello che ne, quello che ne so io è che appunto un altro modo di fare eh, di pro produzioni pornografiche che prevedono comunque una tutela di chi ci lavora sia uomini che donne e anche eh, dovrebbe essere dei prodotti un pochino meno stereotipati e classici rispetto a quelli che si vedono nel porno normale. Sinceramente io non ho mai visto niente di di questa produzione. Infatti avevo anche pensato che se avrò tempo riseguirò questo laboratorio perché sono curiosa e so che appunto mh, cioè si, si producono poi realisticamente film o corti per con un'ottica diversa. Senti, e ci puoi dire qualche altra cosa sugli altri workshop o seminari che ci sono rispetto a insomma, sì. la, la cadenza giornaliera? Allora, eh, anche quest'anno come negli ultimi due o tre il campo è organizzato che ci sono laboratori la mattina, workshop il pomeriggio presto e poi nella seconda fascia del pomeriggio degli incontri, diciamo, plenari mentre i laboratori e gli workshop hanno un numero di iscritte i laboratori si ripetono tutte le mattine allo stesso gruppo, invece gli workshop puoi cambiare, magari un pomeriggio ne fai uno un pomeriggio fai l'altro e fra i laboratori abbiamo yoga un laboratorio autobiografico sulla rabbia, l'accoglienza e l'autolegittimazione uno su pratiche di autodifesa e questo qui sulla post-pornografia e tra gli workshop ce n'è appunto uno sull'uso del denaro uno sulla violenza fra donne e uno un pochino più leggero che sennò no, che so le passeggiate quando <ride> sarà bel tempo e magari ogni tanto riusciremo anche a uscire. Eh? E body painting e uno sul gender e post gender. Allora, prima di continuare vogliamo mandare un pezzo musicale? Allora, ehm, Caterina ci dice senza microfono Genesis Joplin, Sam Martin. Però prima voglio ricordarvi, ho detto bene? Ho detto bene? Sì, va bene San Martino San Martino, va bene eh, però volevo ricordarvi che eh, ancora una volta che siete su Radio Onda Rossa e che potete mh, telefonarci se volete eh, qua presso la radio eh, mh, 06 49 17 50 mentre se volete mandarci un sms eh, al nostro telefonino è 339 85 36 270 Vi ricordiamo che eh, siete su 87900 di Radio Onda Rossa che ci potete ascoltare anche in diretta tramite internet andando sul sito ufficiale di Radio Onda Rossa www.ondarossa.info oppure sul sito ufficiale del CLR eh, www.clrbp.no.it.it me lo sono ricordato tutto di fila e anche in questo caso invece andare a cercare l'icona in diretta cliccare lì e ci potete ascoltare e adesso andiamo con il pezzo con Janice Jappin giuro che non è uno scherzo. <ride> Ho preso una custodia che mi indicava Janis Joplin e dentro c'era questa che non so assolutamente chi sia, ma tanto dobbiamo fare uno stacco musicale molto breve, la mandiamo, anzi se qualcuno la conosce magari ci manda un SMS, almeno sappiamo chi stiamo mandando, ok? Buon ascolto. the Allora, questo errore musicale è stato determinato dal fatto che Caterina ha prestato il CD e le è tornato la custodia originale, ma un CD sostituito dentro e vabbè, questi sono gli incerti del mestiere. Ehm dunque, eh, siamo nuovamente qui, sempre in compagnia con Valeria ed Anna e continuiamo un attimo con Valeria. Tu avevi nominato eh, prima, scusami, mi sono eh, mi sono scordata il, uno dei titoli del Ehm questo qui body Bo painting. Eh, che è body painting? Body painting è un workshop, eh. quindi praticamente ogni pomeriggio lo fanno persone campiste diverse e beh, eh, ci si dipinge con dei colori addosso. Ah, well, ah ecco. <ride> eh, perché io c'ho una dimestichezza con uh, la lingua dell'impero è molto però meglio così perché così abbiamo dato l'opportunità a Valeria di spiegare meglio. Allora, io vorrei fare qualche domanda ad Anna, così spezziamo e poi ritorniamo con Valeria. E eh, mi piacerebbe poi anche dire brevemente come ci si scrive, ma questo lo diremo eh, in fondo, eh. Eh, eh. Scusa Valeria, ci sono ancora posti? Eh in realtà il campo è pieno, però c'è anche una lista d'attesa, perché poi Fra le scritte ci sono sempre alcune che all'ultimo minuto cambiano, quindi diciamo che nell'ultima settimana ci sono spesso le sostituzioni, quindi se qualcuno è molto interessato può provare, però lo saprà magari 4 o 5 giorni prima. Ok, va bene. Allora, eh il campo invece femminista. Sì. Il campo quest'anno l'abbiamo voluto dedicare a un argomento che è molto antico, ma che ritorna sempre, ci è ritornato addosso in pieno di questi tempi e che è il corpo delle donne. Ma dai! Era <ride> <una> novità assoluta. <ride> e stavo rivedendo, siccome i campi di Agave, i campi donne sono li sono c'erano anche prima degli anni 70 ma quelli di cui abbiamo memoria attiva e documentazione partono dal 74 e stavo rivedendo che ne è stato fatto uno nel 78, io ancora non frequentava Gape che si intitolava La donna e il suo corpo. Bene. Vediamo quanto c'è di attuale e il trafiletto diceva: l'incontro femminista di quest'anno avrà un tema più definito degli anni passati, anche se effettivamente molto ampio: la sessualità, la maternità, l'aborto, la medicina alternativa per le donne gestita dalle donne, la nozività del lavoro sulle donne. Vabbè, poi il mimo, altre attività espressive, parla dei laboratori. <coughs> Mi sembra che non è cambiato di una virgola da allora. Sì, anche eh, se in molti li... aspetti, forse è cambiato il nostro sguardo e forse è cambiato anche il sentimento con cui guardiamo questo questo momento e e noi dentro questi corpi e questi corpi in relazione con questo ambiente in cui ci ritroviamo e il titolo del campo appunto corpi anticorpi istruzioni per l'uso. Quindi a fianco al termine corpi abbiamo dovuto mettere anticorpi che ci servono proprio. E infatti ci interroghiamo eh, a proposito del eh, del del vecchio slogan in cui si diceva eh, il corpo è mio e lo gestisco io, in particolare l'utero è mio e lo gestisco io e ci chiedevamo che fine ha fatto quel tipo di militanza, quel tipo di consapevolezza in un mondo in cui pubblicità, televisione, personaggi di successo, personaggi di potere, <coughs> ma anche le leggi sull'eliminazione artificiale, per esempio, dove l'autorità gestisce <coughs> più tu, infatti che gestiscono le leggi e gestiscono i corpi e gestiscono le idee, e gestiscono la cultura e appunto mh, che uso stanno facendo di questi di questi corpi e che potere stanno ehm, mettendo in applicando campo applicando su mm -hmm. questi corpi e noi che potere abbiamo di riprenderci quello che ancora oggi affermiamo essere nostro ehm questo corpo che continua a essere oggetto del desiderio maschile quindi ci si domanda l'interrogativo di questo campo è come trovare spazio nel mondo del lavoro nella scala del potere con un corpo che non viene rispettato nella sua potenza creatrice e nella sua peculiarità e ripartire da noi significa anche ripartire dal nostro corpo e dalle conquiste che abbiamo ottenuto e sulle quali non siamo disposti a cedere. In questo momento in Italia una <coughs> parte di queste conquiste ci sembrano virtuali o comunque sicuramente sono nella nostra memoria, nel, io penso che nel DNA ce le siamo portate, però probabilmente abbiamo una difficoltà a renderle attuali, a imporle e e quindi l'interrogativo è proprio su questo rispetto al tema del campo. Rip partiamo da qui, dal corpo e dagli anticorpi però. Mh mm -hmm. mh. Quindi Anna, anche per eh, per il campo donne di luglio, se capisco bene la struttura com'è. Allora, la struttura è mm, diciamo prevede una prima parte, il campo è più lungo del campo lesbico, dura praticamente una settimana e prevede un lavoro teorico e di discussione nella prima parte della giornata, che è la mattina e poi una prosecuzione nel nell'immediato dopo pranzo e poi c'è ehm um, ci sono i laboratori il pomeriggio, che durano 2 ore e sono um, quindi laboratori che um, diciamo tendono a, ad applicare appunto eh, su sul pratico quelle che sono poi le tematiche del campo, quindi abbiamo un laboratorio di teatro, un laboratorio di danza movimento terapia, uno di video e eh, uno di cucina se ci riusciamo a agguantare un paio di cuoche perché è difficilissimo trovarle e è e uno che è molto interessante sul riciclaggio e eh, sui vestiti riciclati e su mh, ehm, diciamo la costruzione di una moda alternativa sempre per rivestire questo corpo in un'ottica appunto anche eh, eco adattata e poi sempre mh, non è ancora sicuro è un laboratorio di scrittura creativa dovrebbero essere Ascolta, ma tutti questi laboratori da chi sono tenuti? delle donne sono... che conosciamo in da donne che conosciamo in, con cui siamo in, in rete in relazione che sono eh, o donne che proprio mh, svolgono un lavoro inerente a quello che poi ah, mh, presenta, fanno nel laboratorio stesso, oppure sono donne che comunque coltivano sicuramente una passione, una mh, capacità, un che studiano determinate determinati argomenti o determinati eh, che hanno fatto delle esperienze e le riportano, ma in generale in questo mh, campo qui sono quasi tutte professioniste, sia per il teatro, vabbè, per la danza movimento terapia, è una persona che si sta specializzando in modo professionale, il video anche costituisce lavoro per le gue che Diciamo la la cucina rappresenta un po' un late mode di piscina mm -hmm. della professione, siamo tutte professioniste e forse tranne me. <ride> e la scrittura creativa anche abbiamo delle donne che lavorano proprio in questo campo. Mm -hmm. Non vorrei sembrare pedestre, ma il laboratorio per uh, il recupero del dei vestiti delle <coughs> taglie riciclaggio. <ride> sì, riciclaggio, prevede le taglie extra large pure. Come sì, sì, sì, sono sì, tanti sì, sono il, corp si il corpo il corpo del solito. Siccome il corpo delle donne è un argomento molto Basta, bastissimo questo <ride> sopra Abbiamo la 50, <ride> estremamente fluida, <ride> e basta. non basta in quel sono, senso i vestiti elasticizzati, ho capito. <ride> <Okay>. <ride> e poi volevamo entrare, diciamo, analizzare un po' il concetto di bellezza eh, che è valutato dall'occhio delle donne a tutt'altri parametri rispetto ah, a noi, sì. quindi ripartiamo anche da noi, dal nostro punto di vista in questo senso. Quindi certo. donne grasse di tutto il mondo unitevi andate a dare <ride> facciamo uno stacchettino piccolo piccolo piccolo Sì, breve. Bene, allora abbiamo eh, illustrato, diciamo, i contenuti dei due campi eh, di quest'anno e adesso eh, vorremmo passare più alla eh, alla sperimentazione, cioè a quello che e al, al significato che hanno che ha lavorare in nei campi eh, quello lesbico e quello donne, sia per Valeria eh, che per Anna. E quindi e la prima domanda la faccio a Valeria. E eh, cioè che significato ha per te lavorare per il campo lesbico di Agape Stare nella staff, come lavorate, se hai voglia di accennare Com'è la staff, quindi come ideate, come vi confrontate eh, So che è anche un lavoro a, a grande distanza Perché non è che le eh, donne della staff risiedono nello stesso luogo E quindi com'è per te questa esperienza allora si sì, è un lavoro a distanza perché non siamo affatto tutte nello stesso posto io sono la più lontana perché praticamente sto a Roma adesso poi c'è qualcuna di Torino poi c'è Trieste e Bologna quindi siamo abbastanza sparpagliate noi ci incontriamo 4 o 5 volte poi ultimamente stiamo sperimentando il modello di staff via Skype che è decisamente comodo e forse ci potevamo anche pensare un pochino prima ma insomma vabbè e e quindi probabilmente nel tempo ci saranno anche meno incontri di persona e magari più frequenza di invece riunioni online. E per me è un'esperienza molto interessante. Io sono stato al campo per la prima volta 3 anni fa. Io sapevo di questo campo, ma così, quelle cose che si senti parlare e pensi sempre magari ci vado l'anno prossimo perché ora è troppo tardi, l'ho scoperto e c'ho già un impegno a Pasqua, eccetera. E perché ero stata invitata per fare un diciamo un intervento. E mi era piaciuto, mi è piaciuto molto, è stata un'esperienza mi ha colpito molto. Quindi quando poi mi è stato chiesto se volevo collaborare alla staff, ho detto subito di sì. In realtà io figuro come consulente, ma era praticamente siamo i staff lo stesso perché poi decidiamo tutto insieme e è un'esperienza interessante come a livello di lavoro, il programma si costruisce insieme, quindi diciamo dalle proposte di tutte e E secondo me soprattutto è un'iniziativa valida, per cui a me interessa lavorarci e stare nella parte organizzativa perché mi interessa che il campo ci sia e penso che sia importante che ci sia, anche perché è un oramai è un evento quasi unico in Italia. Cioè, una situazione in cui stai 5 giorni in un posto in cui dormi, mangi, ti svegli vai a letto, chiacchierare solo con altre lesbiche un centinaio di lesbiche tutte insieme in una struttura in cui tu passi proprio del tempo, che non vuol dire andarci il pomeriggio e venire via la sera dopo cena, no, proprio ci vivi e questo secondo me fa la differenza. Proprio questo era quello che ha fatto la differenza nelle settimane lesbiche e questo è quello che fa la differenza del campo lesbico di Agape, perché vivere 5 giorni in quel modo ti può cambiare la vita, molto di più che partecipare a un'iniziativa magari anche molto strutturata che però poi ti cioè ti ritorni sempre fuori, no? È un dentro e fuori molto più cioè, fa, fa comunità, veloce. insomma. Sì, fa comunità, dà proprio idea di dare un'altra vita possibile, mm. che poi in realtà non è possibile perché il mondo <ride> purtroppo è quest'altro, però ti apre, ti può aprire un altro orizzonte e delle campiste che sono venute, io di qualcuna ho anche saputo che cioè ho visto che uno fank una fank degli scatti magari mh, cioè però si apre qualcosa no l'idea che comunque si potrebbe fare qualcosa con le lesbiche che che magari non c'ha mai pensato, ha sempre più avuto rapporti Una amicali, ha portato a dosare un pochettino di più quando esce da là, no? Cioè, io eh, ti dico l'esperienza nostra quando facciamo delle delle iniziative minimali che sono più che altro massimo mezza giornata, no? Però quando vedi l'affluenza di così tante lesbiche ti carichi a tal punto che sei pure invogliata a dosare per fare altro. Immagino che cosa possa significare eh, 5 giorni 24 ore al giorno è una cosa secondo me entusiasmante di per sé. Quindi è... sì, sì, poi appunto il contesto è molto bello e quindi ci vivi anche molto bene in questi 5 ah. giorni perché il posto è bellissimo. E com è come strutturato, mm. cioè proprio a livello ambientale, al sale mare sta in montagna, devo dire. Allora, è? a livello mentale è in montagna. Eh, eh c'è la neve normalmente quest'anno non so perché è piuttosto avanti il campo quindi potrebbe non esserci la neve però se no normalmente è in mezzo alla neve è in una specie di valle di conca quindi è circondato dalle montagne e gli alberi è veramente molto suggestivo e ve lo dice una che non si accorge nemmeno di quando feriscono gli alberi eh io proprio non mi guardo mai intorno a me l'ambiente naturale in genere non interessa minimamente però lì persino io <ride> <notato>. sono rimasta <ride> colpita c'è una struttura centrale dove c'è un grande salone veramente grande dove si margine anja ci sono gli incontri plenari, gli spettacoli eccetera con sopra delle stanze e poi ci sono a, a fianco delle casette, chiamate così dove ci sono grandine però, non tanto piccolo, le casette dove ci sono ancora altre stanze su più livelli mm -hmm. e lì si va, si dorme, sono i dormitori. Io sono stata l'anno scorso, mi sono divertita molto, mi è piaciuta l'esperienza E la domanda che faccio quindi a Valeria, visto che l'hai menzionata, è secondo te c'è per te una sorta di continuità tra le settimane lesbiche di cui tu hai esperienza e questa esperienza del campo lesbico di Agape? Sì. C'è nel senso che eh, io non avrei mai ricominciato a fare, eh, diciamo, politica, non so nemmeno più se è la parola esatta, ma ehm a occuparmi di contesti aggregativi, diciamo, lesbici, se non fossi stata al campo lesbico di Agape, perché è stato proprio qualcosa che mi ha ricordato molto le settimane. È molto diverso perché sono 100 persone, quindi è una vita comunitaria, sempre di quelle persone. Per esempio, favorisce tantissimo la socializzazione, stare 5 mm. giorni lì, cioè dopo un po' conosci tutte, anche se sei tipo me abbastanza timida, abbastanza così, dici "Ma chissà quella come mi guarda perché". Però dopo un po' fai gli workshop, fai i laboratori, conosci tutte e la bipiatta che <ride> mi suggeriscono da dietro, ma ehm quindi in quel senso eh, è diversa le settimane lesbiche c'è molto più viavai, eccetera. Però me l'ha ricordato proprio per questa idea del del vivere, appunto, dei giorni tutti insieme e in questo senso per me c'è una continuità. È la cosa più simile che io abbia incontrato alle settimane lesbiche. Eh co cioè come struttura e come contenuti per certi versi possono essere stati più simili alle settimane lesbiche che le cinque giornate lesbiche, ma il fatto che non fossero in un posto chiuso in cui tu stavi 5 giorni, invece faceva molta differenza mm. rispetto alle settimane lesbiche e in questo invece Aga per me ha una continuità. Infatti a me eh, ha ricordato le anche a me che ho fatto l'esperienza delle settimane lesbiche, ha ricordato le settimane lesbiche e sono uscita dal campo con una grandissima energia, con una voglia di incontrare le donne e eh, cosa che io ho sempre, ma è di una qualità diversa ed è un po' anche la sensazione che eh, dava e mi ha dato e mi, nel tempo anche l'esperienza eh, delle desiderande le vacanze in masseria eh, in masseria sì, eh, perché anche lì cioè che dove non si ha oltretutto la pretesa di discutere di alcun che, ma si va in vacanza. Era proprio. E però c'è questa costruzione di comunità, c'è questo stare gomito a gomito, c'è questo eh, a, appunto dormire, alzarsi e, e, e programmarsi in qualche maniera delle cose tenendo conto delle altre donne, delle altre amiche che sono lì delle altre con delle curiosità che però puoi dirigere verso altre donne, verso altre donne lesbiche e quindi questa cosa me la me l'ha ricordata, insomma, ed è molto bello perché ti dà un'energia fantastica, oltre oltre al fatto che poi hai hai dei confronti, insomma, quindi bello. Sì, fra l'altro il campo lesbico è anche molto pensato con questo obiettivo. Ad esempio, le attività, c'è una cosa curiosissima del campo lesbico di Agape che all'inizio non ci potevo credere. Il bar apre sempre un quarto d'ora, 10 minuti, 2 minuti, diceva, perché non stava aperto di più. Poi mi hanno spiegato e mi torna che non stava aperto di più perché eh, le donne devono seguire le attività. Non si va al campo e non si fa nei laboratori, non si fanno gli workshop. È pensato perché chi sta lì segue le attività e seguire le attività crea spinge tantissimo la socializzazione. La serata d'apertura si fanno dei giochi che non sono giochi di competizione, ma sono sempre pensati e ci si sta un sacco a pensare come far sì che le persone si mischino, che magari si parlino fra di loro perché devono dividersi a gruppi in base a che ne so, il segno zodiacale, una stupidaggine, però in quel modo lì devono andare direttamente di che segno sei, proprio perché questa è una chiave molto forte, almeno del campo lesbio, poi forse di tutti i campi perché penso sia anche proprio di agape, però comunque Bene, un piccolo stacco musicale e sì. poi andiamo con uh... Sì, allora io ho controllato, questa volta sono veramente le kick alla luna e il brano si chiama Dark Street. want go home to the street, but they a feeling inside your head, every noise is right today, even the kid is grinding, they what you gonna do when you walk the street what you gonna do when you walk the street at night, what you che se con sommo dispiacere perché questo gruppo delle Chicche della Luna, tra l'altro è un gruppo lesbico e molto bello, però abbiamo il tempo tiranno, come si dice, music. È un gruppo lesbico e autogestito, se vi ricordate, lo sì, presentavamo anni fa, le abbiamo Musica lesbica indipendente. Come musica lesbica indipendente. E adesso invece la la stessa domanda la rivolgiamo ad Anna, rispetto alla sua esperienza e al campo donne, che segue, mi sembra di aver capito, da qualche anno di più. <ride> E sì. più o meno, Anna? Eh, risaliamo al giurassico, diciamo alla fine degli anni ottanta. Senza dire la tua età, perché tu hai iniziato a... Senza dire la mia età, come potrete dedurre. No, perché hai cominciato a frequentarlo, che avevi cinque anni circa, sì, no? Sì, è piccola. Eh, ok. Sono e in fase no, embrionale. No, scusate, e cioè, con questo mi devi offrire due caffè. Non era minorenne, però. Non era minorenne. Non diciamo. era minorenne, no, no, era no, ma era maggiore. Era maggiore non era minorenne. minorenne. Ok. Eh, beh, all'epoca la, la, la, la maggiore età era vento è scoperta tutto <ride> calcolato. No, ehm è stata è stato un colpo di fulmine per me con Agabe e l'amore ancora continua immutato eh, di di inalterata passione, nel senso che eh, devo dire che è stata una scoperta, mi ci ha portato una mia amica valdese e eh, Laura Caruso che era di, eh, originaria di Scicli e eh, in Sicilia c'è una comunità valdese, ci sono in tutta Italia, quella di Scicli è piuttosto importante. Il, il suo nonno era un pastore valdese, quindi di famiglia avevano questa tradizione e lei mi raccontava che durante il fascismo avevano murato la bandiera socialista, averla nascosta dentro il muro con un rituale, eccetera, quindi c'era questa storia legata anche alla tradizione valdese che è stata una tradizione sempre antifascista e mh, che puntava su determinati obiettivi e tra l'altro fa parte dei valdesi anche una tradizione di ehm, di gioia nel rapporto con Dio. Adesso nonmino Dio, io sono assolutamente agnostica, però per me è stata una scoperta eh, il modo in cui loro attraverso questo medium più divino che ci si può credere o meno abbiano in realtà hm um, recuperato una capacità di accoglienza e di gioco e di divertimento e di piacere nella relazione con gli altri e con le altre e nel rispetto delle diversità e questa cosa io l'ho imparata ad Agape, da Gape perché provenendo da io sono andata molto scetticamente ad Agape perché il centro egumenico già mi suonava male dopo 8 anni di suore suo mero avvelenata <ride> di scuole, conni di suore cattoliche, era venenata e quindi diciamo che mh, sono andata un po' scettica, però questa mia amica mi decantava eh, la sua infanzia nei campi cad cadetti di Agape, perché ci sono anche i campi pe per i bambini dove appunto mh, ci sono delle situazioni assolutamente gradevoli e e poi mi parlava di anche di di anni successivi, per cui sono andata lì e appunto mi si è aperto un mondo e ho scoperto una dimensione appunto di accoglienza, di divertimento, soprattutto fra donne. Io venivo anche comunque da un'esperienza di femminismo a Roma, quindi dal governo vecchio e e poi successivamente in e Via di Sogni a Wolf, eccetera. E dove devo dire c'era la capacità sicuramente di divertirsi, però forse c'è un certo rigore, o di forse noi che abbiamo una tradizione cattolica siamo un po' tristi. E e questa cosa ce la portiamo dietro. I valdesi mi hanno insegnato veramente un piacere del gioco, dello scambio, per cui ad Agape io ho trovato una rete di relazioni che poi mi porto tutt'ora dietro e le mie migliori amicizie sono nate lì. Quindi io diciamo mi sono spesso mossa in trasferta mm -hmm. e mm, e da da allora poi sono iniziate le collaborazioni con le varie staff anche piuttosto lunghe, diciamo che ho attraversato eh, delle staff in cui c'erano le zia Tomassone, che è una pastora valdese, una teologa. Ehm mm, femminista e come e anche Daniela Di Carlo un'altra staff con lei e poi ultimamente eh, in questa staff dove sono sono da diverso tempo. Ehm è, è stato un piacere di condividere, imparare anche il modo per accogliere e per condividere con le altre donne eh, studi, giochi, scambi e mh, attività politica. Figuratamente quello che diceva anche Valeria prima che notava il fatto se Agape può essere un, un punto di raccordo politicamente, no, un luogo dove da cui far partire iniziative. Questo devo dire che in tanti anni di staff, in tanti anni di campi continuiamo a a chiedercelo, perché in realtà Mm, il filo rosso di Agape continua di anno in anno, sono 35 anni di campi donne che si susseguono attraversando veramente ci si può ricostruire la storia d'Italia e la storia anche del movimento femminista leggendo i titoli e i contenuti dei campi Agapini, non sempre ne sono stati tenute tenuti documenti, noi abbiamo questo limite un po' tecnologico, un po' di disorganizzazione come donne, un po' forse non ci valutiamo troppo mm -hmm. e quindi non abbiamo fatto mh, troppa documentazione eh, di di questi di questi lavori, però abbiamo avuto donne importanti in tutti i sensi, non soltanto le ideologue, ma tutte le donne che hanno attraversato i campi e quindi si è fatta politica e ognuna se ne è portata dietro perché in effetti poi mh, soltanto adesso attraverso l'intervento delle giovani tecnologhe e mh, specialmente di Margherita che è nella staff che è la donna che fa il corso di video, stiamo valutando la possibilità di usare nuovi strumenti per spostare a gabe un po' dappertutto, per farla arrivare un po' dappertutto e quindi non lasciarlo lì soltanto in quella settimana e poi nelle mani delle donne che che poi si si riversano e ritornano nei loro luoghi d'origine. Ascolta, ma proprio perché stai parlando di portare eh, queste meravigliose esperienze un po' dovunque, non è che vorresti dare magari qualche riferimento, se qualcuno vi volesse contattare, un indirizzo mail Sì, no, perché ehm... sicuramente la curiosità dopo aver ascoltato questa uh, trasmissione è venuta, però diamo la possibilità di di tu di contattarli. Tu dici da Gapedi come contattare? Eh, la... Sì, sì, sì, sì. il um... De, semplicemente su su internet cercare eh, centro comunico di Agape uh -huh. comunità valdese che si trova a Prali e lì ci sono mh, tutte le indicazioni, ci sono c'è tutta la storia anche di Agape, ci sono tutte le indicazioni sui campi perché in realtà da Agape ci sono campi per tutta la durata dell'anno, quindi campi uh -huh. che sono rivolti mh, alle famiglie, ai bambini e ai giovani e eh, campi politici, campi mh, sulla <coughs> sulla bioetica, sull eccetera. Sì, prima del campo donne c'è il campo fede omosessualità che tra l'altro la, la cui emanazione è il campo di Agape Sud che è rivolto a uomini e donne e si svolge ad Albano Laziale, anche questo è una derivazione di Agape e e quindi ad Agape esistono campi per tutto l'anno, quindi andando sul sito di Agape, mm, www.agapecentroecumenico e eh, ci sono tutte le indicazioni, le date e anche le modalità per iscriversi. Ok. Le il, il pagamento è proporzionato alla dichiarazione che ognuno fa delle delle proprie possibilità mm -mm. e quindi E cioè, anche se questo è, non solo è accessibile, certo. ma è un grosso elemento di fiducia. E eh certo. No, del cui paghi, ci sono quote diverse, paghi rispetto a quello che ti puoi che permettere. Che puoi Questo rientra sempre nell'impostazione valdese della, <ride> di fiducia di scambio, certo. sì. Certo. Allora, eh, se non volete aggiungere altro, noi eh, possiamo sospendere qua eh, il nostro tempo è arrivato sono le sono le 10, quindi sì. vi ricordiamo se appunto va bene così per voi Io volevo dire le iscrizioni del campo donne sono già ah, ah, sì. iniziate, sì, quindi sì. le donne che sono intenzionate possono cominciare a contattare subito Agape. Sì, quindi sì. colleganzi al sito che hai nominato te, cercare sì. il campo. Sì, sì basta va okay. basta anche veramente... telefonare alla direzione e dare il proprio ah, nominativo, okay, poi okay. loro mandano il bollettino e tutte okay. le indicazioni. Ma basta semplicemente veramente collegarsi, cioè su su internet eh, scrivere Centro okay. Comunitico Agape e comprare. Okay. Okay. senza neanche mettere www. Allora, <ride> quello eh... ci vai in automatico. Esatto, ci vai in automatico. Allora, eh, salutiamo eh, Valeria e Anna eh, che sono state qui con noi stasera. Abbiamo avuto anche un ospite in in uh, silente che ho già da fatto la suggeritrice che è Giovanna che salutiamo Giovanna, ciao. Ciao, ciao Giovanna. Ciao. Allora, Valeria, ciao. Ciao. Anna ci ha già salutato Ciao. e noi vi salutiamo e ci vediamo fra 15 giorni e eh, ci saluta The Voice. Vorrei aggiungere una piccola cosa, una chicca, meglio campiste che champiste, quindi andate al campo di Agape. Benissimo. Per quelle di Roma che vogliono venire che domani c'è una serata che sfile. Naturalmente. E, e Non domani, eh? Domani, domani è dopodomani venerdì. Venerdì, venerdì. dopodomani. Dopo dopodomani. E domani. sempre alla casa internazionale delle donne. No, le il venerdì è il che sfila. Stando, cioè c'è chi dai numeri io do i giorni, scusate. È ecco. perfetto. Okay. Allora vi aspettiamo, cioè saremo qui no nuovamente fra 15 giorni e se ci volete contattare potete venirci a trovare alla Casa Internazionale delle Donne, noi solitamente ci riuniamo il giovedì sì. sera dalle 20:30 e in poi, più o meno e al centro felmistista. La Feminista nostra mail e contatti che ho c'ho la clrbp.it E se no ci telefonate la sera uh, del giovedì allo 06 68 64 201 casa internazionale delle Mi donne. Mi sorprende questa sera Lucilla se si è ricordata il sito. Se si è ricordate il numero del telefono. Madam. Ok. <ride> ok. Ciao a tutte prossima. e grazie. Ciao. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. yeah.